Purti di... bigarren ipurdi Gaur, boraldiko, bigarren saioa. Zer da, gaur? Ez dakit, aztelena, ondo pasa, eta goxatu! Uhu! <migua> See it's all is I want it with you i know you wanna you i want you i want i want a Mitch <laughs> Baba, ei ei ei ei ei. Kaixo, kaixo, kaixo, kaixo. Uh -huh. hostia, eh. kaixo Bueno, kalbo. <risa> bueno, beste beina, beste astelen batez, ximaur ni gorotz. Eh, astelena gaur Hogeita sei Hogeita sei Hogeita eh, sei Batu Sei Horri zergatik Ez eh, daikin Herri batzutan Sei Sei Baganekan behin irakasle bat Sei Sei Sei El numero del demonio Sei Sei Sei El numero ori. del diablo Gero kontatuko dugu Zertaz yei, yei, yei. den Anekdota hori Me ha que se tens un shape, va sobre, va y ni kere baucas clase tonta va Ey, es que es la que le han dado gol, golosena a giten, da que es paranoia. Ha ido su este micro. Joder. Moráis a bueno. El Mendy que dice. It's que it's a more ethical direct time. qué pasa? Vai. Bueno, Simaur, hor dabil, moiezi izketan, utzina behemen, abandonaturik, bakarrik, eta bueno, gaur, hogeita zei, astelena, zeinen eguna, e, egia arte! Guraso zitalak benetan, e, ez dakit, historia zitala izen hori asmatzeko, zer, zer da, egia arte? Beila jartzen du ondoan ezakigu esan bezala beti esaten dugu bezala hor daukagu. E, ba, bi, bi zen jartzen du e, astelena eta bean beila, beila eguna omen delako, eta gero ogeita zei eta ogeita zei ondoan, egia arte ezakit zein den izen ona, baina, bueno, e, kontua kontu, e, ba, aste burontan e, kontzertu, bi kontzertu egondira silo zibenean, Oztiralean e, ireki aldia emantzitzaion e, denboraldiari e, aretoaren hirugarren uste du denboraldiari eta egontziran guaka, frantzia eta txiletik eta tex, e, japoniatik itxen, eh, irakurriko dut izena ongin aurkiten aurkitzen badut harina ez hemen dika mugitzen paper, paper baten mila edo kartel baten mila Ba, estut ikusten? Etzen, sen, texanan, sin, sin, japoniatik. Hor, bueno, bestela bilatu, informazioa, silo zibenetukom. Uh -huh! Ya ja sta, ya ja ja sta. Edo, duentian, edo. Eta, eta, bueno, ba, lehenengoak hor, ez da egize jotzen, kumbia. Seintu, eh, bai, rock 8 -8 kumbia, oi, bai, Eta, bueno, anekdota bezala, leheno gongoera komentatzen, 666 sei, sei, sei, sei eta egizez, zeren, kanta bat, eta, bueno... Esantzun kantantia. Bueno, ahora 666, el número de la bestia. Ta nik bentsatzen jokotu zutela, kanta, kañero. Kriston, oh, ba, jevilada, or, 666. Eta batzera ba, kozituzte ba, la máscara. Aztea direi. 666, 666 <laughs> el número de la bestia. 666, <laughs> 666 <laughs> el número del demonio. <laughs> bueno, hori aurkitzen magu jautuben edo, gero jarriko dugu. Bueno, eta gen, esan barrun. Eh, zela... Zerakintana ditu naguna. Ah, bai, bai. E, Hori, bia, e, algo dugu bierko konfirmatzeko Eta noiz da konzertu Eo, mendik bia estera Ah, pues ah, ah, eh, eh? zuta intriga, eh, zer, zertako ditu diten, eh Mendik bia estera zer, eh Jairen bat, hemen, ondarriko auzoren batean gero hurrengo aztelenean esango guedo gaur bertan Bai, bueno, eze, gauza, nahi egine e, e, dutela amutuko jaiak Eta nahute e, konzertu kagote da ta ba, igual joko dute Dick, igual Alambra, eta igual en... Triple Monsters, ere, guzti dut. Eztakit, horren dikaren ez dago eser konfirmatua, ja, bisetuko dizugu. Asik, elasai! Eta, ez dakit, eh, hori sinin kontatzen hori ez, konzertuana. Bai, eta gero hori, guaka horiek eta ondoren, Japonia errak, eska egiten zutena, gonak. Bai, gaias gozuten, fermi muguruzan, kantapare bat, ez? Bai, gaias gozuten, fermi bat, ez? Incomunicación Es el lock De la lina Del tente Que se note Incomunicación Va pero jodos Es un tono Trombollas En el puto amo Chaval Igual vi Me troco tipo Vos te un kilo Pero jodos Es un trombolla De puta madre Yuhu El abero Y van Y van Y van Y van Y van Y Ez eh... <laughs> nintzen egon ba, no, Izen, Blue Dimerik Eta Juan Karrek antrobatutako konzertu bat Egon zen, jende, eguztu eh, Jende, xente, torri zela ikustera ta, Onda, gontzela, bakarrik hajotu zuten Beraiek, ez egon, telonen horik Este, ezer Eta, bueno, urrengo hastian Urrengo hastian dago, o nuiz da urrengo kontzertua. Ezo, <laughs> iso... oraini, da Urrian, usteut, hemen aldian, ezakit Ur, Urrengo kontzertua. A ah, bai, eh, hauek en plan... eh, enplan. Momentos da de jotzutera eh, hotzutela ye ye, twist. Oremoskuko gaitan hotzuten, dituzte bertzuak, gero ere agian jarriko kanta bat. Eh, ba, txus egun, egun sentia. De, de, de neta ahí, maño enplan. Ua. Eta ere hotzute opiondu pe peuple de la Francia Bua, punkeo jarko talde bat, nik entzonun eta gustatu urtatu Ere jarri dezakegu, zen gaur ezakagu, bueno bai, gaur da gaur Gaur ezakagu zer bentsatu bat, bakar ikan dakagu, gauzaz bentsatu bat, bueno, bentsatu ez, baki gu zer egin Dela, handen diurrein zen tarte bat, dakagu hor, eh? Bere, bai, bere, egin dugu, zera, ekonexio Egin dugu, hori <laughs> Transfronterizoa, eta hor Bizkaia aldean grabatu du beret sekzioa bakarrikan, eta bidaldu du digu, guri, hori zerto norbaite nahi badu horrelako zeho zerregin Ja, berak izindu neto horri, pues esan diogu grabatzeko ba. zerbait mohiak inola eta bidali dugu meies eta jarriko dugu gero, a ber, sekontatzen digun gure Andrew Reynolds maiteak hori, eh, nahi norbaitek egin bere perainu nahiak edo perralak grabatu eta bidali gu jartzeko, pues Libre, guztiz Beti esatu guberdinen gari inork ez du. Inork ez du iten eser. Eta, pues, esak eiten... Bebe be, esan dut zu eguna eta edena ez. Bai, eguna esan dut. Egi hartelen eguna. Bai. <gülpidur> ah, mendik aurrera ez dugu esan, eh. Dugu inoiz, jarri, uste dut. Aldatu dugula... Ordua. Ah, bai. E, aldatu ordua, zeren... Bueno... E, bestela estresatze goen hor... Askotan beranduago astengera edo beranduago bukatzen dugu, eta... Eh, uski manek, e, ba gure saioa ondoren hartu zuen ordua. 9:00etik jarri du eta, eta ba, ordoan ba Ba la saiagoia, eta pues ordu horri er aurreratugu gure saioa. Long urtenen genitun saio gustiak, bueno, gustiak. Elgenitunak 8:00etik 1:00etara ta urten izango da 7:00etik 8:00etara, e? goratu. Si jarri, bueno, ez dakigu orain zuten ari den zuzenean, baina bueno, espero dugu hemendi gutxira ja Entzuna bizatia Eztakigu jartzen zera Daukagor Programa puta mierda bat Gera krestan txarrak Eta gainera txapuzan ekin Izenekoa baina Aurkitugu aizkast Jarriugor <laughs> Zerren martxan baina Eztakigu zertako Daukatzarro berde bat Jartzenela running Eztakit Ez gera trebiten Ez ge gera Ez dugu ezagutzarik Gera ignoranteak Ez gera Agintari filosofoak. Hor dago Ikustitun Ramosen arxiboak, Baina Eta ere bai, ben dintan ditut bota bronka jurdaneri Gaur retorri gara gaur ezetan saio egitera eta segon hau, bak ez irratia, irratiko edifizio hau ere dela... Ese, ataskatu da? Ese eh? Ah, baina, bueno, pues, irratia da ere... Taldeak gotu hemen, bak pues, ez da itxa ere Kamendina bezala aldatzen dire, goten hemen asaita Eta karo, ato gantzen konzertua, eta segon hau hecho una puta mierda. Segon janaria, edaria, lurra, denasikina. Eta karo, hori, tokatzen zailo, pues... Guri ez, ez dakitzen ditokatu zegozitza joan garbitza, baina ez du garbitu esike, oi... Egon gera hor biek lan talan, hor riserritan bueno, dena garbitzen. Biak. Bai. Eta gero, agar ere, lehiua irekitzen. Segon itxia, eta hemen egite zutun igual berro, eta margrado. Eta hori, pues emendekan bota bronka jordan eri, nere partes. Eta... Ez dakit zergaiosan, jarko gu kantan bat, o... Bai, Oste bueno... Ez dugu... Bilit... Eh, Laro bateko... Man. Orain gure... Gure Julian Martin maiteak eskatu gu kantu bat... Eta... Horrekin ba, lotuta, bere pertsonarekin lotuta... Lelo no, gaiz pentsaten ez dakizeba... Julenen... E, alkainen motetaz, tío, eta zin ez farrezka ni bakarrik... Ditu asako, tío, ez que... <laughs> Eineza ke hulista bate enumeratu eta esan denak. Naiegen genun, pero eskeoa du aliza. Jakintzuga gurrigeni dena. Ez daki den du, la ja, risa. Eso tú te. Che, curalla hartzia. Hemen eh berarentzat Piztua pizua piztea. Ez daki zer batien aidu. Ya, da pizka kaka gainera, cherrinda kaka. <laughs> bueno, pues ni choy ni choy ni Eh, Anek da, lanun bateko parranda, ah. norzegoen <laughs> Jule, berak esatu ez dela, horatzea Ez egiten entzun, entzun txu, Ezen berra dago, txemarkatu berot bueno. Ez dela Juleen Alkain Denak uste dut dela Juleen Alkain, baina ez da Juleen da Juleen Martín Alkain, eh, así que Julian, Julian dikan, es, oza, sea, es, españolismotik gertuago egon nahi zuen Eta horregatik, ba, tildea Julian, pues Julen. Bueno, jazta, segi zure anekdota kontatzen. Bai, ba, hor zegoen julen, eh, portuguesen ginen, ba, giro, girona onakota er napolita, keba, epoteak askoz merkeabak dira, hamsten leuro batean horredaten. Eh, ba, nik uste <gülüyor> dute egin dutela aldatu botia, jartze dute esmirron feo horla, eta barruan da, Corcloud o la diaco ko... Corcloud. Corcloud da. Corcloud <laughs> da Yankauskas hor, eh, do desartuak, bueno. Eta bueno, orsegon ginen portuguesean ni fisikatu runa o Julenor Ondoan. Eta así nintzen Julen Julen Martín segon Neska batekin hor eh, jarri da cariñoso han besarkatu. Sí, pero venen eso vino. Miku usted no venes Casela, Bete afuera, violador, violador, bete afuera, violador! Eta, bat batian, emantzun neska guelta eta bere lehengu zinazen. <risa> eta, eratu nintzain piskat. Apago, eh? eh! Baina, bueno, hor, hori anegdota besela, gero hori, eh, ba, iaxan zen beste anegdota polit, bal, lauroba, eta... E, joen, jarri, jarri momentu bat, eh, audaziti. Audaziti? Baina, jarri, jarri. Audacity y ya está. Dagoso Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, yeah. ye, ye, ye. Bueno, gukatu zego kantza. Piztu apiztiak curaiaren azkeneko diskako apiz e, izen berdineko berdiñeko diska. Agatari do bai, es? Bai, bibinata ozteko abai uste gu. Bueno, esakit. Bai. Zut esango gauzari. Eta indigu Andrew Reynolds, eta oren eske ez daki ez den terratzen ezertaz. San dibuadena da altzun entzun Zuseñian, eta esaten digu. Ai, nago ai boxen ja oren txerreri Damos un hurteo a Curekin, en torre de ella, o sea, yo busito a la tableronica en esta aquí, en tutenderasilocionea.com, en ori, va a existir en la vera que sí, auparramos, <risa> bueno, et a ori, eh, bye, bye, et a, oh, oh, oh, oh, oh, kontatzen jaraituko. Gu, gu. Vale, Benor, pero dizini que esta kontatzeko. Bueno, guk ni ze zer, hori uninen batzuk irunera <laughs> eta ba jotzen zuen lau, lauroak xaroyan eta ginen eta sartu ginen ikustera, ber. Eta <laughs> etze onia eñor bakardik ikustera espreski pues bost 5 pertsona. pertxona. Eta bestia zu kontatuta o zu kontatuta Eh? Ese es gu kontatuta. Ahora <laughs> es bueno amar perchonado etagero zeuden aparte ere beste 5 mars bertsonaño en zeuden la cosaroya parana kontzertua ikusten. Eta sin más, krizon, criston hor, geratu hinen flipatuaz jak zagit gustatuko zaizu edo baina katxe katxea baukat alde horrek eta Hor hasi ginen dantzat, nola den, nola pop rock eta ditu maitasun ezko letrak eta bat, hasi ginen hor dantzan eta txoroan egiten besoak olamu hitzen hau, metxeroa atetzen eta uu, <risa> e, e, gure Ander an, Glenn ba, ba, makurtu zitzaion ekiri eta hor eskua musukatzen eta orra, bateria zegoen deskojonatzen, kantante uste du zehola raiatua ba. <risa> gu jotzeko zeran. Zorian, baina eta gero jun, Egon ginen moskura parlandara Eta horri zitsa egun e, Lauroak ikusten segon tipa bat Omentzela, lauroak koen laguna Eta berriku ziren itun Eta ziren ber, berataz berat farrezka Zegoen ze, jantzita Kriston Pijaola, lentejuela Eta gero aterasun mobila Osa, zen dena, brillanten plan, lente juelak Eta, bola, eta aterasun mobila Eta zeu atzeko aldean Diamantekin, diamantantzeko batzuekin Persona gehiabat, bai, ez? Minimauz parte niña, ¿o? Esto bo ni bo para or pegada hasta aquí ser. Era asícita y no la parte. Tú qué crees? Yo con yo con 16 años también tenía rastas y collares de pinchos y ahora ya me ves enseñando tetas. Y, ¿Te gustan mis tetas? Sí o qué? Bye bye bye. Y a, aunque aunque lleve el mon, móvil de, de minia que me follaría igual igual. Et algo Elu, Lua dizia Criston Baina sekan arrazoia Eh? Sekan arrazoia Esa tenzu una dekin Estakit Ha <laughs> ha ha ha Ha ha Hori galdetu Berko zailo Parcheri Ha <laughs> ha ha Eta Traiokere Gizun bere liada Ezo Horrelako zait Esan ditlen Alkainek Busian Bueno Uts Uts de zagun Uts de zagun Hori Hori Pues Bueno Bai Beste diga Ez dut nahi Horretazitze gina Naiko izan genuen. Eta, e... E, bai, egon gale gure lagun hartxirekin. Bai, e, badaukagu lagun bat ba, rapeatzen eta ibiltzen dela, eta ba, ez dakit, horrein e, artei usteut ibi orain, ose, lagun artean eta hola sin mas, ez? Bai, dai, Ei! Zer hostia <laughs> Bai, eh, bueno eh, ai, daukat, daukat txuria, erorizait baba <laughs> <laughs> Enbanditu bupare bat konzertu estaud, Batman, ba Baten bat valentian Eta lehengo Gunean egon zen irunen Eta berna tare Egon zen hor rapeatzen Eta hori, e, gorotzeko bentutuzion Ba, angan atortzeko Egon e, gunean elkarrizketa txiki bat Gaztel eraz, beraketzak euskeraz Eta jarriko nioen ez dakit, baso batzuk eta bera inprovisatzea edo kantatzea nahi duna Eta esan segun baiez, baina gaur izinzula etorri Inbazulako ikasi, eta igual urrengo gaztelako etorriko da Asi que rapak gustatzen baldimez izue eh? Pues urrengo gueneko saibentzun, zara da ona tipua Esan eh? ziren behin hor ginen truk kampuan ja truk etxizutela Eta tipo esan inspiratuaz izen rapeatzen Eta ikusizion guan bako josebak Eta eh, bernariak Eta san zion jo guan ban Hor rapeatzen Eta san zun baietz joko dun Asi que joko dunian Ja, bueno, kantatuko dunian Ja esango du hemen Anunziatuko dugu, a ber Según etan dente hori Da, bueno, hori Igual eto rico de lobrango hastian Je, yeah, je, yeah, yeah. <laughs> Jarri dugu kant hori bai, eh? Jarri genuen Bai, aspaldi Bueno, Jarrico este cantada eh, de la fisca. Bai, chof. Me can, bueno, se mengo bat. E, per, Zen ah ba, bueno, okay. eh, eh, jugando sola beri. Toracinas. En saiatuko era, ari era. Perlatu da muerte gacharroneke. A sonatzen atzetikan. Eske gau horritako. Bueno, espero de sagun. Or toracinas, tal de Cataluña Kriston taldia de bat. jugando sola Kantua Bueno, hora de Punro Cañeroa. Ah. Bueno, ahora agarrando, uh, jugando solo canta, toda la canta, todas las cenas ená. ¿Vae? Me vengo de Bigarren ya. ¿Vae? Está Es es es es bueno bye, bye, bye, bueno es. Es es es bueno es Ducky. Ah, bueno, es que si tiene es que origen ni siquiera hay decirte una reina así que han ido con flojo Bigarren Moraldiau, ese el prestatu gabe, lo enurtian asíñen todo motivau, so re, no, no, es que, eh, no sé qué. Eh, ta, bueno, ordenes de nekin ne, ne, saregin, ta ocurritu tu pisca guitarra, tío. la Espada y es guitarra, a ver. <laughs> Je, yeah, je, yeah, haotxa berotzen Je, je, je Je, je, je Je, je, Ez dago pua, pua pua Pua, pua, bilatuko gu pua, pua Tirin, tirin Ez dakago puarik gitarra jotzeko abesti Fondoko abesti Abestiren bat pua bilatzen dugun bitartean Hor, basu, basu Bai, basu, isuta bitartean, zer Horreteko jarri gitarra baina Hosegitu gu tantzagu kemen He, he, he Uh, uh, uh. La mentira ah, eh. Mentira, Sartuwa, la mentira Sartu Gatzera Esa que te chauz Zaten clan 12 Irumo tal día ¡Oy, va! <risa> ¡Hola! <risa> Buah, ha sido una Chaval, qué perso ¿Jarga ogo? ¡Vai, bueno! ¡Joder! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡Horain! ¡ Coman mitogo Zure erantzokin zunpean Baiz, baiz, daiz Maur, bueno Osa, eh, Bein etorri zela Personajillo bat eh, tipua, eh, eh, Coman, Coman Coman, <laughs> Coman alias Tropical Boy Ez eh, da ki Dein talde bat beste bi Dungotipokin Eta jarruzuten izena Klan 12 Etorri xire Egin eh, zuten gratu disko bat Maña, o sea, sonatzenzun oso gaizki. Aurren entorri zen onena silo zibera estudio era. Vamosengure lagun Iker Ikerrek eh, pues compondu zien pizkat eh, bestelekuaren zitenten chapuza. Ta bueno, tipo a catarasun beredikkoa. Eh bueno, de disco neta da bastante sin más, o sea, <risa> tipo que bastante gracias una gauzada en dunta. tipo bak uste de, la, de la, la hostia, o sea, usted de la Kriston disco, ona Kriston kantanak direla eta bueno, hasi zen motivatzen, igotzen, bideo e, joutu berat egual jartzen du, jokese, e, mira, e, no seke, JT, e, no, Lady Gaga jartzen du, e, no seke, eta Justin Bieber, eta jotzen duzu, eta ez da hori, da klan 12, tipua jartzen dute izen horiek, jendeak klikatzeko eta entzuteko beraien kantak. De talbako jefes, marke, marketing warro. <risa> <risa> eta gero, egin ziren separatuko zela ta bakarrik jarraitzen dut tipoak. Eta egin zuen Cristian, Cristian videoclipa grabatu zuen, izena Tropical Boy, hori da bere singlea, hor da, hori dago bere diskotika aparte, egin du orain txertan, eta egin du, ba hori, videoclipa atera eta egitan, e, kasuta, eh, ikusioar da kasuta, jarri ikusi. YouTubeen <risa> e, Tropical Boy eta da Cristonatio, da, osea, bilatzeko bestela da. agian ez zaizue, abertuko jarri, koman mi Togo, cerekin. Ko man mito go Tropikal boi agatzen la, boy, bai, bai ni jarri non bakarri Tropikal boi Tambi ah, agarren eh, vale, vale. bideola Da, ikusiko zuten nola antatzen dut La, la, la ostia, egitan, eh Flaino fl fl erantzeko estiloa baino maz gorila Osea, <laughs> egitan, eh Eta, eta gero, hor, ikusten zaio Timbala jotzen Timbala jotzen Gisteun estiloakin Da, hor, timbala jotzen Da, tipo, hasten da, antatzen bat Era hor, eskuakin Alde batea eta bestera dit Eta, eske, horret nada Justo kantasieran Tipo, hasten kantatzen Es que eso es un ¡Con amor! Ni que usted no es con un sabato Fíjate un insecto así en la castellera <laughs> tío En el maquinato de... Queña de desafinar Tengo vigarren, O sea, con amor No sé qué Te vigarren con amor No, no, no, no, no, no! Tengo un cristo en chapuza Aquí está, ¿eh? Cuchita Pero letra ¿eh? te, O sea, fíjate un letra Con amor Me, me siento, siento mejor eh, te pasa, tengo, Con amor Me siento bombón No sé qué Bueno, bueno Da que rista La hardcore gole encanta Kanta ere, hor daude beste bi Ez daude ez gitarra electric horik es bajo elec. hor da uña eta hor agertzi beste bitipo tipo atzean bakita, gitarra ta bajoa jotzen Franko irango abilitu rockanta bate. Bajo que no viene nada cuenta, da super. Bajo mantenuda gola hor, ilargia, no bum bum. Eta gitarrista dago hor izertitan ya todo tenso, tipo jotzen emetudo la concierto jotzen hor 50.000 pertsona iriten ikustenlari. Ta, se la te da que lo la cantan Te estado dado la guitarra erik. Es que da, da la hostia Así si que Canta quien va a cargar Y hay farra Pues Gero Funichera Y bueno Sabete igual ya chian Con eta... amor Y cuchi video eh, Que es la que Es la que desperdicio erik. Así que Os dijo a Tropical Boy Ei, ei, ei, ei e, Bueno, bukatuak kanta eta Supuestan eta jarri gukanta Biatzeko pua, bat Baina eske jarri gukanta astuzi gupua Orain biatzen, eta astuzi gu pua biatzia Horrein dago goro txor puak Eta ez ez dien ere patatabiek Hori dire atzoko patatak eh Ehm <laughs> Bueno, puz pues pua gabe, ez du importa, jazta, hala Ehm, bak, ez guzak antatu Ehm zekan datzeko gai bat enplan bertsolaritza. Vale, eta bitartean zer a ver tengo mitartean. Ba, es esatugu. A ver. Nortzu daude hor. Bai, <risa> <risa> arroio arraio Tomas. Bueno, verdindo, ze ze naizu zu kantatu. Eh, verdencia es una es una. Ugu, ugu, allí hay trolería se hartes no canta no, no, a evitar te, más que jarrego con el chiverte tíos, que era eso churua jarrego canta desde Winnie, es tío. Da da tropical boy. canta con... ese tropical boy, unos. Bueno, ese es, pero vete a Itzen, utzetu jarri garko da itzen ingurtu du soinu probax uzenean hau igarko du Or chapuzero arigeror cajoi gañan hartzen A ber ez da Debajo de un puente tirado Wow oh, oh. toco los animales y no sé tocar canto tropical y no sé cantar Wow oh, oh, oh. estoy muy matado Si no todo el mundo me daría por culo y no me escucharía nadie wow. Wow, wow wow porque soy tropical boy wow te wow. quiero <risa> me lia, <tío>. wow, <risa> <soy> tropical boy <risa> me hacen entrevistas y bailando yo estoy como un gorila <risa> Muevos los brazos, uoh, parece que canto en africano, pero es español. Llevo siempre la misma cami de Kipsta. Estoy muy mazado. Ey, ey. ey. Wow. Y alegro la pista. <risa> Echegro. Y se han improvisado, ¿eh? <risa> Joder, ya. En estado arcodaurrengolako. Illatu nais, sin Idris Farres ya es ne que se está siendo enseñado en sentido. Ala, gat miña, os tripantio. Bueno, me perrato de gallego ahora. Bueno, perrato en Jimun Sargento Berrilla. Yo en Se amo pillador remballado. En fin. Cer, ese res. <risa> Gairen bat eh... Zaitxiko gustatu aitzole, Bueno, egin egin saque baina Jare, Jemun Sargento <risa> Zostia dago Horizo, <risa> tío Zaitxiko estiko momentua, tío Ya bueno, baina, total Ha <risa> ah, o sea, bueno partido, xin, ¿no? Bai, bai Hor daude, etiketat Gaina, se, Ipurdibistan etiketatu Hor meso, privatuak, ari gara hor, zuzenean, txateatzen, gara? Oh, oh, oh, bo, bo, bo, aleitio. Iona, deitio, agirre. Eitio, bo, eskaintzabat. Eskaintzabat. Eskaintzabat. Egin dugu, bueno, lengu demoralian ere ingenu, baino, askenean, ezinintzantzen. Et, eh, baukau, lagun bat, eh, trialeko munduko txapelduan dena eta, bueno, ba, alkarizketatu, nahi dugu, la, modu, ameno batean, hemen, ipurdibistan estiloan. Eta, bueno, ze, beste kantabat, jarriko gu ba, eh. kantabatetat zeiti kantatu Eh mitikoia. Eh bueno, se hago batanto gracias hari. udarako bigarren ipurdi demoraldia por desayo de acá Tormoian eta en autobusetik etortzen Donostitik. Jairri dut. Eta ez ginen konturatu <laughs> Kekendu genio la eh, mikroa Andriuri eta Bela zegoen joatzen gitarra eta gu kantatzen Eta bakarrik entzutun da gori Eta gainera ez ginen konturatzen Zulik esaten dira Ba Ramos, kenduko dizugu mikroa momentu bat Eta Venga <laughs> ba, jo, eta ez konturatzen da Bola jetxia, tio, muy tontos Matu dugu kriston pena biekor kantatzen bakarrik Eta Eta en... Eta zek, kanta jarriko dugu Zara <laughs> Zara A tropical, boy <risa> En... Buf, es que me da... Arriba tu suerte, eh, entrevista Coman mito, entrevista clan doce la localiaco, ta de Usted, ta, bueno Es da, es da que su canta en verdad está un gracioso, ere, vai, estén nadantzan, eta A ver, se me ha demorado de acabo, eh Che, se ha demorado de escoren, eh Ez eh. Ya, hartzen ja, dugu entre lo de Ramos y eso. Ya bueno, hartzen dugu Ramos, ena, hartze ugora en. Vale. Jarte, eh, hartzen ugoren kantaba de eskatu diate. Bai, a e, ver, hartzeko artea, nor. Ese es, hartzeko, es, <risa> este le igual. Bai, va dago. dugu a, jartza... Bai. Eh. Ori. Putonazi. Está Berritxarraren, berritxarraken kantabat, denak ez du balio, hori, en... eskatu diaterako jartzeko, eta horti juguak, denak ez du balio. Horrentzen bueno, ba, dugu, denak ez du balio, berri txerraken kanta Eta, bueno hori, komentatu dugu ere nisabarken nula Ramosena Jarko bai. gandula biali duguna hori Leengo urtean, nahi tenden unandri hori reynolzen Ramos egin blagan, tartea Jemen bai, txezu zenian, berari, berari kinizketa, man jo bueno Eta urtein tamar ez, ez indaetorri, bai, ba, gilbot dugu. dago Ikasten, eta orduan... Ba, ba, harriko ba, dugu, berak, grabatu... Han grabatutako eh, audioak... Ba, eh, eh? Konponentatu dugu, ba, en plan, sinbaz, grabatu zerbait, eta gero bihali. Eta tipuak esan dugu, ba... Igual ingo dugu astero. Asi que, putamar, ez, ez dugu galduko tartetxo hori. Bihaliko dugu... Ba hori astero. Bere ocurrentziako berak nahi duna. E, berak nahi duna, eta, bueno, hori jarriko dugu horain... Bere gaurko perlada, ber... Se esat kontatzen digun, Ramose eh, gaurkoan... A ver, a ver. Bueno, si Mauro que entundu bueno, en nik, ora indanes. es de la entundu A hacer bueno. o te den. A ver. Hor dijo Ramos en eh du, Ramos en monólogo, Hor dijo. Vengo de Mikel, Taní, Mikel no la es <risa> pleitas con Astel. Taní men ye Logelan. Logela txokun nontan Pasatzen zaela eta erortzen zaela En besta ropa da gota durrian Eta... Eguraldiona, bai, gaurkoa On jarri nezakizeu eguraldien goduen Noain dela bihazte zeneizela de pasada On jarbitik. Saludo bat on jarriko jende guztiari Seguro que me echan a saco de menos <risa> Eta... Hemen, erosketak inbarritu guztieti frigorifikoa. Unxik dao. Baina, txiki ez dagoetxian ez dagoen lora junten mikro lago pleia jorazten eta ez dago modurik erosketak eitera juteko biar jungo gora, orduan. Muertos de hambre hemen. Zeratik izango, zeratik. Taipurri bistan irratxailoa irratxailora ezin dut junga urt Nimen Bilbo nago Orduan nimen grabatuko dut... ...nire albisteak eta zermoguz... ...gauteen nimen Bilbo... ...ko etxian eta Bilboko bizi bizimodua... ...aher nolakoa den. Eta bueno... ...gaurra ratxalean, a ber... ...zeiten dugun, betiko almen etxian... ...pleira jolazten eta aspertzen... Betiko moduan. Ta bueno, ximau retagorot. Supongo, faltan botako zaituzte ala. nijan. <risa> El fin de jungona izaraka perlatuko beti bezalarun bat gabian. Eh, ximau retagorot, zailet. Bueno, ba. Gaurko zorrela, lasailasai. Eikustei eh, otxi, kiri, balkoitik, tortzen. Ba, sekulako altuera ditu, elmen gotxiak indetan hiberti guakin. Bueno, bani hua saloira berriro. Nola ez? Ikastolatik e saloira, saloitik zukaldera, zukalderik saloira, saloitik zukaldera, zukalderik saloira, saloitik zukaldera berri, zukalderik komunera, zukomunera... Su caldera, Saloira, Tavera, Taverriz, Villar, Verdiño. <risa> no la es. Bueno, gendia ¿qué pasa oron el Jardín? Bueno, va, os ido a ver con Ramos, Maitea, Bilbo, Atletic. Bye. ¿Qué pasa con el Jardín? Eso, bye, Matú. Bye, ¿qué tal? ¿Cómo ha dado mañana? Hola. No es Guardía. Bueno, me cita Aspelgardía, decir, errucinana apuntada. Le Pero bueno, eta ez dakit ater urrengo gaztian en zerrekin sorprenditzen gaitun eta ere ideu kanta bat gaina dakan, bueno, bere dit kontatzeko. Na chorrada, baina ez horrizela, la, la e, Ostogunean ez Eta farratik bueltan egintzun Gradatu kanta bat Eta bidalit kanta ez dutentzun Ez dakit Ze paranoia izangoen Ez dakit nolentzutenen ez da ezer Pero bueno, hor jarriko dugu Berak bidalitako kanta Ez dakit dagoen ja Hor jarri dugu Eta bueno, hau da Ander Ramos eh, eh, Ostogun hontan Goizeko ez dakit zortan Goizeko lautan, bostetan Ez dakit zortan iritsiko zen itxera Eta bueno, a berze gradatu zunegun hartan Entzungo dugu ¿Por qué me porque ya tengo? ¿Por qué frío y porque emboracho porque ella tuyo porque sies mío y llorá <laughs> bueno, ba, horregonda bere kantua, behin farratik bueltan grazatuzuna, hemen gaude e, enzerratuak, bi metro karretutan, taiten dugu koreztan e, Perua, eh, etorri, juuak, da, etorri da. Etorri orain guzki da buka bere saioa, beste eh, so, eh, sortitan hasiko kar... da, sortitari behatzitara, karri gu ditugon bidatuak. Eh, Horri da gaizki ez, erlo joli, non flipatzen txal behatzeko ditagoz gutxi. Bai, eh, bai. Biatzete begutzi. Ah, claro, claro, ahí tengo beatzete ti camareta, ¿no? Es figuración esa. Ah, bai, bai, marcado, marcado, marcado. Ah, vale. Marcado al vuelo. Ori, pues mira que si ve la chica beatzete eta horratik etorreaia, carrito con billete cañeta, todo cristiano Atia, un gusto de juntiralla ya, a lo suire que. Es que más necesito que están vero ahí están, guau. Uf. Ahí está, hori, pues poca sal que era guresaia, falta ir, Eta escawo hor txistiak eta ez dakit e, e, gauza urten igual nola, emetituko du guantxetatik ein bar ditugu ja ordueteko saioak lehenko okay. urtean egiten genuen batzutan pues, perlatu eta azten ginen kontaten txorradak e, liaten ginen tebala egiten genuen ordu bat eta ogei minutuko saioa ba. aurten urtean hori ja ezin eskizango da ordu bat egin e, bar dugu eta jaugaz berraita mauz minuta uste dut asike bueno da azkagu arrutik bialitako txistiak Zengo nungu arruti gabe, gaina esan berra da kat, ez dela <laughs> gartzen niñez klasetik Ya Lengo hastean igual ikuixin nungu bialdiz, eta gaurri ez ez dagoen Zago seperrata tipua Ta bueno, bialdizk eguen Diten diote semipresenciala irakaslek Ben, <laughs> <laughs> dazkagun bere bichiste Ta bueno, zengo en... Ganteko sezuke su oniko, bianartia nonola Bueno, le lengua suktabibarretan niko Zera el bueno, konesketa. Bai. Vale, vimos no. ba, eta inor pasatzea lortzen ez duen kurba arriskutsu garbi, garbi. Zaz. Ah, vale, ba, ba, ba. motorrean eta inor pasatzea lortzen ez duen kurba arriskutsua garbi, garbi. Zazt. Pasatzen dute, o sea, perfecto, o dute perfecta. Beste aldian Ertzaña gaude eta esaten diete: Nola lortu tortu duzu e kurba hori pasatzea eta Monja batek. Jesus gurekin dago eta Bueno ma, orduan multa motorren iru joateagatik Muuuaa! Buuuu! Buuuu! Buuuu! Buuuu! Buuuu! Buuuu! Buuuu! Aria oso mutu, bae, nik aldiz Eh, da oso Bai, txuin lazai Ye, ye, ye Ye, ye, ye Eta bigarrena Baument zen Bein donostiara sekula jaichiga baseritar bat Eta trenean ibili behar zuela Eta zuzen zuzenean geltokira jaisten da eta antxe maletak hartu eta geltokian alde batetik bestera oinez. Txipi txapa. txapa, alde batetik bestera. Amar minutu, oi minutu ordordi bat eta txipi txapa, txipi txapa. Batitik bestera oinez, geltotiko, geltokiko izona etorri zaio eta. Baina, gizona, zunetren hori horendik ez da etorriko, eta xe izaitez. Ezu, eh? niba zeretara naiz, gaina ez alna alfabetoa, eh, hor handen jartzen du. Eh? <risa> <risa> <risa> Landu pixka bello Txiste augure Gaina magiste ikasten du Ez da Ezertan ez da esbortzatzen mutik hori Respeto bat, tio Ez da txiste Tan aurrentzako hori garrantzitxoa da Humorea landu garrantzitxoa da Juren arrut Ta gaina zuri gustatzea izula ez da Zerga Bueno Usunekin ja bukatu gure gaurko saioa Bai Urrenko estean zemen Egon gogara berriro Zuekin Zazpiteritatik sortziteritara Ea, lortzen dugun zuzenan Ondo entzuta gaurrera arazoak izan ditugu Hai. Lengo astean ezin izan zen Bagenekin gaur pentsatzen genuen alko zela Baina ezin zen Eta barkatu ere lengu entzun dut Eta uf, soinuk alitatea ganta jartzerakoan e, nahiko gaxikarra Gero guk itzeiten genuen atzetik Eta zen entzuten Ahora un marca este voluminador verde guinen, bueno, ya bukatu bear du zeren mora osak. Ahora, una Con amor. Me siento mejor. Tropicalo mierda. ¡Venga! ¡Olema! ¡Yorda! ¡Ose es fría! Jiza, tabú, ru, ru, ru, ru, ru. ¡Y por divín! ¡Stan! ¡Tagúr! ¡Mi garren volánico! ¡Mi garren salióa! ¡Astele me Urrego hasta Lena me risti aurien sartuko nera eta beste urri biztan ma espero dugun zuek ere hemen egotea guk aur bueno zaio normal BATIN DUGU, erdi un begun zeu esakeu benen probisatu un orko anekta gero Agento Eta! Eta! Flores, hey! A Jajo Norber, hey!